Hälsa och välkomna till 26 juni, det sjunde avsnittet. Vem är i studion? det är jag. Ja, det är Kim. Det är Kim idag. Tillsammans med Glenn. Och Joffa. Tjena. Och dagens gäst, Sebastian Holmen. Tjena, tjena. Älskar alla två. Vilken stor avlåd du fick. Jag var rädd att skulle säga Samuel. Jag tänkte, jag säger gärna fel eller annars. Jag är Det är så i laget alltså. Ja, Peewe är ganska dåligare. det. ja. Asså? Blir du sur då eller? Nej, inte nu längre. Men när man var yngre så... Ja, det är klart. Nu har jag vant mig så lite lugnt. Men det har, det har blivit mindre jämförelser nu va? Ja, det vet jag inte. Men ja, kanske lite. Ja, för det, det måste ha varit en del jämförelser. Ja, det har det varit hela ja. min uppväxt egentligen. Ja, men du, du kommer väl till Älspå som mittfältare precis som Samuel också? Ja, och då, ja, då kanske det var lite värre. Ja. Vad, hur känns det annars nu på försäsongen så här långt? Hur känner du dig själv? Pigg och fräsch? Ja, jo, nu börjar man pigna till lite. Men eh, hade vi frågat för två veckor sedan så hade jag inte varit pigg. Då nej. hade jag nog legat hemma och sovit nu. <laughs> eh, nej, det har varit tufft. Men eh, det har nog varit bra för oss, tror jag. Mm. Magnus hellman brisen. Du hatar honom också, eller? <laughs> det är en hat han tror alla har. Eh, det är en riktigt skön kille. och har laget, han skojar och... Så, så att, eh, ja. Sen kommer man till träningen och då är han inte så populär Är det skönt att den perioden över i alla fall? Ja, verkligen Ja nu är matcher och annat ja. Men har ni börjat fokusera mer på anfallsspelet nu? För jag vet att det var mycket fokus på försvarsspelet i början Ja, i början var det bara försvarsspel egentligen eh, Men nu sista som jag säger, två veckor kanske Så kört lite mer anfallsspel och sånt Ja. Mm. Trevligt Hur känner du inför kuppen då? Ja, vad känner jag? Jag tyckte det var roligt att du fick eh, Sirius. Jag är bra kompis med Andreas Andersson, vår gamla målvakt där. Så... Gersken. men. Är, är han första målvakt där nu? Eh, ja, eller han har stått sista matchen i alla fall. Jaha, okay. Visst var det så vi mötte han förra året med när han spelade i va? Ja, det är nog stämma, ja. Men då spelar han inte jag, tror inte. Vi ser honom mm. oftare i andra tröjor än i <laughs> det lite konstigt. Men han är fortfarande utlånad, eller? eller är han såld? Nej, han är såld, tror jag. Såld, Fast jag tror nu? vi har någon... Eh, Klausel. första bästa på honom om han skulle gå igen typ. Okej. Okay, ja. det kan vara bra. Kevin behöver lite åren <laughs> Kan du <inte laughs> se nu en målvakt han är 58 typ. <laughs> Och Kevin är typ 30. <laughs> ja, precis. Han är 28 år kvar. Han typ 30. <laughs> ja, jag är mindre jag Är mer osäker på siffran jag skulle Är se... du osäker på ett ja, årtal? Ja, jag skulle säga 83. <laughs> ska det vara. Ja, det är ju 31 år då. Ja, man kanske inte har fyllt Nej. Men. men det är premiär på måndag, mm. börjar det sig i truppen? Jo, men lite. Det känns att det börjar närma sig. Kanske inte jättemycket i truppen så, men just det är lite mer drag runt omkring. Med tidningar och reportrar som är på träningar och så, så att ja, folkar på sådana här grejer. Är det jobbigt eller är det roligt? Nej, <laughs> det här är roligt, det är det. Men ja. Alltså det, är, det är såna lätta grejer. Man pratar med tidning i två minuter och så är det bra. Så och så skriver något som du inte sa och så börjar typ. <laughs> ja. det spelar egentligen ingen roll om man säger. <laughs> <laughs> ja, hur ser du på ditt eget år här nu då? Är du, är du ordinarie mittback? Eh, jag hoppas det. Eh, det är väl mitt mål i alla fall. Eh, det känns som Claes tror på mig mycket också så att, eh, det känns bra. Men eh, vi får se. Det, det är Claes som är huvudansvarig. Det är lite o o otydligt utåt. <laughs> Jo, men det är väl Claes som eh, har sista ordet i ja, laguttagning och sånt i alla fall. Ja. Vem vill du helst ha jämte i då? Kanske är svårt att säga helst då, men eh, du kanske trivs bättre med någon än någon annan. Eh, det är svårt att säga. Så... Spelat mycket med Moberg nu va? Ja, det har gjort, det har funkat jättebra. Jag har spelat med Anders, det funkar också bra. Men Anders är kanske lite sämre alternativ om vi möter lite bättre lag för han Han är inte jättevass kanske, men och Jon då, hur är det med han? Eh, ja men så länge han är helt och frisk så är han eh, enligt mig en av de bättre mittbacken i allsvenskan. Så det är klart att eh, då ser jag helst att han spelar kanske. Men jag mm. spelar ingen större då. Och sen har vi Anton Lansa också. Mm. Känner du det då? Eh, jo, Anton är jätteduktig. Eh, nu har han varit skadad ett tag här men eh, mm. förhoppningsvis så blir han frisk och så gör han det bra också. Så mm. vi har ju spelat mycket upp i ursäkt så att eh, det hade funkat det också. Om vi går tillbaka till Anders Svensson som mittback. Är det konstigt att spela mittback med honom? Nej, egentligen inte. Alltså han är ju så klok den så det kvittar vad motståndaren gör så står han ändå rätt att ta bollen så att, <laughs> <laughs> och sen är det bra att han är, när vi har bollen. Det ha. För det, det är ju är en del åsikter kring det också. Och jag är väl en av de som tycker att han ska gå in i mittfältet för vi har Allsvenskans bästa inlandsfältare, han ska inte vara mittback. Men att spela med, det är helt okej då. Ja, men när man möter, som man möter Rinninge, då var han mittback och då kan han styra och ställa bakifrån istället och så, så att, då funkar det bra. Men jag tror inte det funkar lika bra om vi möter starkare motstånd. Mm. Mm. Och sen, vi kritiserar mycket att Hult får spela vänsterback. Mm. Vi känner att det är verkligen inte är rätt plats för honom, han är en snabb offensivspelare vi vill se det framme liksom ska väl bara... säga det till Claes? <laughs> ja, precis. Kan du ta det med ja. Ja. Nej, men vad känner du själv? Alltså, vad... Det är klart, han, har ju varit... han var ju vänsterback. Han kom som vänsterback. Ja. Men eh, större delen har ju varit vänsterytter. Ja, han har gjort riktigt bra som vänsterytter också. Men mm. eh, nu när han har varit bort också så har det väl Hult varit det bästa alternativet. Ja, ja. Det är väl lite samma där med han som Anders att eh, när man möter lite... Sämre motstånd och vi har mycket boll så då kan han komma på sin kant där precis som mm. Johan gör i de mesta matcherna. Men, eh, sen vet man inte riktigt hur det skulle funka mot bättre motstånd. Men mm. eh, det är klart att eh, bäst är väl att ha en som vänster kanske. Mm. Har han tränat mer som vänsterback nu det sista? Dels på några matcher tänker jag, men jag tänkte även ett uttalande som Anders Svensson har gjort i obundet Älvsborglig hos Olle Svallander igår. Att han lovordade honom lite som ytterback där. Nej, jag tror inte han har tränat mer om så väl. Jag tror han har kört på ganska ja, som innan. För mig, för mig som inte går på träning så fick jag för att det var lite så i alla fall sätter det uttalandet. Men det... På årsmötet fick vi höra det att, vem var det som sa det? Var det Victor Claesson, Att alla ska veta sin plats. Och det var tydligare i år. Och att då borde det vara på träning också, tänker man, om Hult har varit vänsterback vänster vänsterrytter. Ja, det ska ju vara tydligare. Alla ska veta vilken position de ska spela på. Men jag tror ja, i och med att Klarsen har varit borta så har de fått ändra om lite och då har det blivit så. Men jag tror inte han har tränat så mycket mer på vänsterbacken egentligen. Det är bara gå in och köra mot liksom lag som Rynninge och ja, men lite så, det är de, alltså de lagen ska vi ju slå i normala fall egentligen. Så att ja. ja. Ja, vi får se när allsvenskan drar igång. Ja, han gjorde ju inte bort sig heller i matchen. Så att det... Nej. Nej, absolut inte. Men jag ändå saknade det offensiva kraften på något sätt. Det ja. Men eh, nu har vi snackat mycket om andra. Nu vill vi fokusera på dig lite. Ja, precis, jag tänkte på dig också. Det <laughs> ja. var vid Sebastian som pratade om alla andra. <laughs> ja, precis. Men eh, jag hade faktiskt en liten diskussion med Stefan eh, precis innan när vi var på Älvsborgs kansli och hade möte. Eh, när kom du till Älvsborg? Uh, jag var 14, tror jag. Han, då fick Stefan rätt, ja. Jag sa att du var äldre. För jag har för mig att jag mötte dig när du var äldre. Men, det var, men, det, men kan det vara så att du gjorde halva säsongen i Annu Lund? Ja, jag gick på där. hösten. Då var så det det, det. det. sa han nog i och för sig också. Så han hade han pratade om, det var ditt benbrott där också när du var 12-13 år. Ja, jag tror det var 13. Ja, det var på vintern där innan jag gick till Hällsborg tror jag. Mm. Okej. Okay. Var det oroligt om du skulle fortsätta spela fotboll? Nej. Absolut inte. Okay. Det, var, alltså, det var inget farligt benbrott så. Eh, allting låg rätt och gick i, i åtta veckor något, och så. sen var det bara så Aha, Stefan tog det som en jättestorri här nästan. Ah, nej, nej, <skratt> <skratt> men han, han brukar driva lite. <skratt> ja, det gör han. Men du, du kom alltså som 14-åring. Du pluggade i här? Ja, jag? Ja, gymnasiet. Ja. Ja. Och så spelade du fotboll med Älvsborg då? Ja. ja. Sen eh, gick du upp, hur länge var du ur 21 jag var där i två år, tror jag. Två år? Helt. Måste två, vi... två hela år, tror jag. Du kommer en viktig fråga. Minns du det matchen mot Hestafors 2009? <laughs> jag tror faktiskt jag minns lite av den. För jag hade lite klasskompisar som spelade. Anders, Anders Simon och Det var ja. jag som sköt straffen som Gatarra räddade. där. Aha, <laughs> Nej, den, den det kan har, man inte tro. Du, du skulle ha sagt så här att jag var en bra inutfältare. För du var inutfältare i den matchen. <laughs> ja, det kanske jag var. Ja. Varför ja. lorade ni mig glömt? <laughs> Nej, men vi menar det också på straffar. Det är helt sjukt för att oh. det, det, det blev för förlängning glömt, och sen eh, Simon som gjorde ju mål i typ det var fem minuter kvar av förlängningen och sen var det ju Daniel Olafsson eller vet heter han som drog in en frispark helt plötsligt. Ja just, det, det enda sen. gången han har varit i målprotokoll och det gör mot oss där. Så det blev det straffläggning. Jag drog typ fjärde straffen och Katarras slängde sig en halvtimme när jag slog straffen men ändå sköt han rätt i på honom. Ekligen, ah, för fan. Du drömmer fortfarande madrömmaren, eller hur? Jag la av efter det. Ja. <laughs> det var typ 30 kilo sen. <laughs> Vad fan var vi? Vi var på det i u Ja. Hur gick det sen? Hur kom du upp i A-laget? Jag började träna... Ja, enstaka gånger. Eh, vad kan det var två år sedan nu, måste jag vara eh, Var med lite då och då. Eh, sen blev det mycket skada Svå med på bänken och... Var nära några innehopp i alla fall. Eh, och sen eh, fick jag kontrakt inför nästa år då. Eh, och då... Ja. Då slog jag igenom också. Och mm. tog, tog min plats. Det var ju det 2012. Då, då du inte var i A-truppen. Det var mycket skador och fick chansen för säsongen Många ville se dig i... I A-truppen och i premiär mot Djurgården. Var det, var, var det roligt eller var det jobbigt? Eller hur kände du inför det? Nej, det var jätteroligt. Alltså, var med i den diskussionen och framförallt det var lite drag. Man, alltså, När man är ursätt, inga reportrar och man är lite i skymundan. <här> uh -huh. Men då det var telefonen ringde varm hela tiden. Och det var ett jäkla drag, så det var bara roligt. Sen, det gick inte för snabbt eller något sånt? Nej, det tycker jag inte. Alltså jag tyckte väl själv att jag skulle haft eh, A-kontrakt inför det året egentligen. Eh, mm. Sen kanske att jag inte skulle spela. Men eh, när man är med där så vill man ändå spela. Så att, eh, mm. Nej, absolut inte. riktigt gick inte för snabbt. Tycker jag. Det är en skön inställning att du ville ha kontrakt där också. Ja, ja men alltså, det gick så pass bra i ursätt där. Och det var några andra de, de, de som fick A-kontrakt där inför det året. Och då trodde jag att jag också skulle få det. Men det fick jag inte. Mm. Men du hade inget spel till alls 2012 i Allsvenskan? Nej. Jag har inne innehållt, nej. Jag kikade upp den det var... Var det kuppen eller någonting då, Inte det eller? Jo, det? jag tror jag var med i, mot dem här från Malta, det Europaspelet tror jag. Från Järn. Ja, exakt. Mm -hmm. Där spelade jag båda matcherna. Okej. Okay. Det var väldigt stort sett hela ursjet tillsammans med Martin Andersson fast han kanske räknades dit och i alla fall med tanke på Det är faktiskt en bortamatch som var rolig match det var ju då 58 grader. Ja, det, det var inte så rolig. Jag <laughs> var det finns kanske kanske stod Simma va? Ja, han var på väg och simma han fick ställa sig i skuggen halva halvleken typ. <laughs> <laughs> Nej, det var det var helt sjukt. Det var man hade bubblor på huden och grejer efter matchen för att det var så varmt. Och... Ja, för det var ju en sån termometer under matchtalarna Där stod det 58. Ja, och till ja. slut så blev det så här 8-8 när den inte hängde med den digitala talaren. <laughs> ja, nej. Det var, det var den jobbigaste matchen jag spelat i hela mitt liv. Mot ett skit Mot ett skitlag, mot ett skitlag liksom. Men det, ja. ja, så är det. Ja. Gick vidare i alla fall. Ja, ja ganska enkelt ja, jag också. Jag var tur där. Det var 8-0 eller någonting. Ja, hemma 8-0. Det var ja, 4-0 eller någonting Ja, just det. 12 0 det gången jag har sett Andreas Andersson i elspårdshöja, tror jag. <laughs> ja, vi går tillbaka till det. <laughs> Men som förra året, så fick du stor plats i a -lagget. Ja, det fick jag till slut. Det var samma där inför premiären, att jag var precis på gränsen till att få spela. Och fick inte det, och då var man lite sur för det. Men sen kom chansen där, hoppa in mot Halmstad. Starta hemma mot Djurgården, och ja, det gick ju riktigt bra. Sen var det lite ut och in. Tom och Jon spelade en del och jag fick spela när någon av dem var skadade eller avstängda. Så det tog ett litet tag där man var lite, vad ska man säga? Tredje, fjärde alltså. Ja, lite så. Ja, jag var lite bitter. Mm. <laughs> Tyckte jag skulle spela. <laughs> men till slut så jag fick jag chans i hela tiden av Jörgen och till slut så kände det som att jag var ordinarie. Så att... Det kändes ju så sen när Klas och de kom in i bilden så blev du nästan ännu mer fast i starthällan. Det kändes som att de ville satsa på dig. Ja, jo, men den eh, bilden har väl jag också fått. Jag hade klass lite i ungdomslagen också. Och vi har en väldigt bra relation både på och utanför plan och man vet eh, vad, man, vad som krävs. Liksom. Så att, eh, nej, det känns riktigt bra med klass. Mm. Gott. Yeah. Vad har du för förväntningar inför frågor nu då? På mig eller på... Ja, lite både och. På dig själv och på laget. Nej, men för mig är det ju... Ta en ordinarie plats och spela förhoppningsvis 30 matcher. Eh, mm. Och sen för laget så, ja, vi ska ju vara bättre än vi var förra året. Eh, ja. Det ska vi vara. Men det blir inte så svårt att bli bättre än förra året? <laughs> <laughs> Nej, förhoppningsvis inte. Nej, men det känns riktigt bra. vi tycker vi har fått ihop det riktigt bra. Och tycker tycker det har sett ganska bra ut på försäsongen och framförallt nu i kuppen. Så att eh, bättre än nästa år det ska vi bli i alla fall. Mm. 11-0 i målskillnad har vi nu i kuppen. Mm. 0 insläppta. Eller är du en bidrag och en orsak till det? Ja, det hoppas jag. Jag är försvarare <laughs> så att <laughs> det... har varit konstigt annars. <laughs> Nej, men det är klart att hela försvarsspelet, det är inte bara vi i backlinjen, utan det hela laget. Och I slutet av förra säsongen så var vi väldigt långa som lag och de motståndarna kunde spela emellan oss hela tiden. Mm. Nu känns det som att vi är jäkligt kompakta och gör riktigt svårt för motståndarna. Ja, nej, det känns riktigt bra och det är ett kvitto på det att vi inte har släppt in något mål än. Så. Ja. Anders Jensson sa det går på uppdragsträffen att 85% av de träningarna han har gjort i sin du har varit på att försvara sig mot motståndarna och han tycker det är skittråkigt. Håller du med om det? Ja, det är det inte roligaste man kan göra att försvara hela träningarna men eh, det är nödvändigt också, eh, framförallt nu på försäsongen. Så att, eh, men jag håller med om det är inte jätteroligt, även om det är mitt jobb. Ja, som försvarare måste det vara rätt roligt ändå. Ja, alltså när man tränar på det också så är det mycket, man är, ja en backlinje och så kommer det dubbelt så många anfallare mot en och då, då är det inte så jäkla roligt. Eh, sen eh, om det är lite avslutsövningar och sånt, man kommer två mot två eller en då, då är det lite roligare. Man får bryta lite och känna att eh, man är inne i träningen riktigt. Så. Tycker jag vi ska få lite anekdoter här av Josef. Vi, vi har hausat upp det här programmet internt. som Josef och Sebastian känner varandra rätt bra sedan innan. Ja. Men ja, vi kommer ju från Härjunga eh, kommun båda två. Liksom. Härjunga kommun? Ja, ja jag är inte från Han är ju inte det. från Härjunga. Jag, jag vet att han skulle reta sig, sig på det. Så Säger man att Josef kommun. är från Ljung? Så Nej. När, så, ja. när, om man säger det, då blir han skit Och säger man att du är från Härjunga så blir du också lite irriterad. Då. Ja, då blir jag förbannad. Ja. Det, det är just det att vi har ju mött varandra i fotboll. Anna och HSK och Herrunga liksom har ju möttar i fotboll. Vi har en liten bif liksom så är det ju. Och det, det, det sprider väl sig över lag också. Man vill inte säga att man är från Jung och man, han vill inte säga att jag är från eller han vill, Sebastian vill inte säga den är från Herunga liksom. Men jag vet inte vad jag tänkte säga lite men fan vi har snackat lite om innan att du har gått på matcher eller du, har, du har stått grana. i klacken liksom. Ja, det har Det du är en av få spelare som kommer därifrån om man säger så. Ja. Absolut. Men hur gammal var du då? Var det samtidigt som du kom till Älvsborg, eller? Ja, det var nog i början där tror jag. Samuel var kvar fortfarande tror jag. Ja. Så var det. Är, det är en del från Härjunga och Ljungan Lund där som åker på matcherna. Och jag hängde väl med där. Jag gick fortfarande i skola i Härjunga. Då blev det att man hängde med och tyckte det var jäkligt roligt. Framförallt bortamatcherna var ju riktigt roligt. Mm. Så där har man varit. Ja... Det var, år det var allt, nej. Det var Hammarby borta, vi hörde att du tog med någon Ja, det har tog med. Det blev en del av rabalder vi hörde också. <laughs> Va? Jag, Samus brorsa med, det var det enda man... Ja, ah, nej, det var... Ja. Det, det största som det henne gulegan har gjort. <laughs> Precis, men varje gång någon spelar eller någonting blir medlem i guliganer. det blir faktiskt en ganska stor sak. Det, vi, vi var inne på det förra hösten, det blev ju lite så, efter ni... ni nu pratar jag dumt med, men Jävle, ni inte kom fram och tacka ja jo, det hörde jag, det jag var inte en... med matchen men, eh. <här> Tack bra <här> <här> Nej men det blir en ganska stor sak För en liten sak Men det är ju det vi ofta vill påpeka Att eh, ni spelare behöver inte göra så mycket För att bli omtyckta så Det räcker egentligen bara att gå fram och så göra en liten vinkning Så är man ju hjälte för evigt nästan mm. och nu, du, du, du ligger lite på plus Du har varit med våra bussresor Och du är ändå kompis med många av oss Ja det är jag, absolut Alltså jag tycker de flesta är ganska bra på det att komma fram och tacka. Det är alltså väldigt uppskattat. Jag tror vi är ganska dåliga på att få fram det. Att vi är väldigt tacksamma för stödet man får både på hemma- och matcher. Men just där direkt efter slutsignal att gå fram och tacka. Det, det är något alla ska göra. Och det. gör man inte det så får man höra det med också. Så att, Ja, men är det svårt att veta vad man ska göra också? så eller? För, för det känns som att det lätt blir missförstånd också. Och det, du, jag fattar det också. Har man förlorat med 5-0 så kommer man inte fram och så får höra vilken idiot man är. <laughs> för det får man ju höra också, antar jag. Nu är inte jag den som står och skriker, men jag antar att ni får höra det. Ja, det får man höra. Men eh, samtidigt så alltså, vi är vi lika besvikna som ni på läktarna efter en förlust. Och, ja, vi får ju försöka se bort från det och... Tacka för stödet ändå. Äh, då kanske man är inte lika står kvar lika länge som äh, efter en vinst, men äh, ska ändå tackas och så, så att äh, ja. Vi, vi ska behöva in det ordentligt här. Du, det känns som riktigt helsport. Känner du det som riktigt häls Ja, men det är väl. Jag har alltid varit älskor hela mitt liv. och äh, Blev ännu mer när somerlik dit och vi började åka på matcher och, äh, och sen hamnar i klacken och börjar spela älskar själv och ta hela den vägen. Så att äh, absolut jag är näs Ska göra. Men jag tänkte på det lite som spelare, typ om, när ni kommer in på plan och vi kanske arrangerar en tifo. Eh, tänker ni på vad det står och sådär? Eller tittar man bara lite snabbt och blir lite extra taggad? Eller hur, hur är det som spelare egentligen? Jag tror det från person till person. Eh, jag är ganska fokuserad när jag väl står i tunneln där och ska gå ut. Eh, man, det är klart man ser vad det är, att det är tifo man kollar lite snabbt så, men det är inte så att man ställer sig och kollar och ser vad det står och så utan man tittar lite snabbt och tackar alla ja, hela arenan egentligen. Och, ja, visar din tacksamhet egentligen. Mm. Ja, jag vet inte, jag tänkte ta upp en grej. Jag vet inte, det kanske är dumt. Ja, men... det tror jag är dumt. <laughs> <laughs> nu, nu, måste, nu måste du ta det. Nu måste du ta det. Det är lite rolig grej i och för sig. Vi var i vintras. Träffade vi dig på Wisers. Vi satt och krökar lite där. Och så kom det fram med Jag vet inte vem det var om det, det var någon brud tror jag Du skulle presentera oss för henne Då sa ja det är Josef en barnens kompis. Och så till min flickvän så sa ja det här är min flickvän <laughs> <laughs> ja. ja Och det roliga är att min flickvän står Jämte mig typ ja. Det var det som är roligt så jag hade henne i tankarna och ja, nej. Det glömmer vi. Var du min att du har slått eller så? Ja, verkligen. Det, det är, är så ja, på Det är en jävla rolig grej faktiskt. Och just... Sara, min flickvän, hon, hon tycker du är jävligt snygg också. Det är det som är roligt. Så hon kan ju fortfarande prata om det här, att du sa det. Det, det, ja. det diskuterade vi här innan, innan vi gick in i studiet, att ni är ganska lika varandra. Och innan ni hade det krullet också. Så. Ja. Jag har faktiskt fått höra att Josef är min kusin eller bror flera ja. gånger av folk i laget och grejer. Och, så att, inte att, att, nummer att, 10. det var stolt Josef blev nu. Shit. Så att, ja. Jag får höja stolen lite här. Det var här ner. Ja, det var kul. Det gjorde det inte Nej, men det, I Härjunga var det ju också så. Eller i Härjunga kommun då. Så var det ju verkligen... Alltså folk som inte kände oss så bra personligen som trodde de också att vi var släkt på något sätt. Ja. Och det, det har väl lite påverkan på att ni är en jävla stor släkt också. Håll ja. med är väl ingen stor släkt? Nej, tycker jag tycker inte. Sådär. Vem är nästa som kommer nu? Är det Kavino eller? Uh, och nästa, ja. Min uh, nästa brors uh, barn. Han uh. är... Uh, Näst äldste brorsbarn. Ja, det berättade ja, <laughs> ja, det. Hur många bröder är ni? Vi är fyra bröder. Fyra bröder, okej. Okay, det var inte så många ändå. Nej, nej. Herregud. Men, men namnet Holmen, det ser man ju alltid när det, Jag kommer ihåg det var en Annelunds uppställning. Var det inte tio holmenare eller något sånt där? Jo, något sånt. Jag tror det har varit så här sju i Lund's startelva någon gång i tiden. <laughs> <laughs> nu är det väl två, tre kanske. Men, ja. Ja. Jag hörde att de gå till Elme Fåglum mer. Ja, ah, det var min bror faktiskt. Mm. Eh, han blev spelande tränare där förra året. Mm. Men han är tillbaka sen Ja, det är bra. <laughs> Men det var ju som i företagsgruppen. Hade ju ni i princip ett eget lag? Ja. Håll med ens då? Ja, ja. det stämmer. Alltså Jag har vunnit en två år i också. Ja. Ja. Ni... <laughs> Kon konstigt. <laughs> <laughs> <laughs> det är en kompistinering här Härunga liksom. <laughs> Men det finns alltså framtida Holmenare som kan ta plats i a eh, Ja, det finns det. Eh, nu är det många... Tjejer som har kommit de senaste åren, men Kevin fyller 13 i år, så han är väl nästa. Så förhoppningsvis kommer det några fler. Så att Samuel, Sebastian och Kevin kan spela samtidigt då? <här> ja, då får Samuel då, bli Samuel. gammal. <här> ja, då får han ligga i alltså. <här> Men spela med Samuel, är det en dröm? Ja, absolut. Både för mig och andra. Vi har pratat om det faktiskt, att det har varit jäkligt roligt om han... Om jag är kvar när han kommer hem eller så, så att absolut, det absolut har varit riktigt roligt. Ja, det är klart. Det är ju många som snackar om det också. Att det hade varit roligt. Och vi, vi hoppas ju att Samen kommer hem och ganska snart häls, häls det mm. <laughs> Ja, jo, men kommer hem det kommer han nog göra, tror jag. Ja. Eh, sen när, det vet jag inte. Nu sitter han ganska bra där nere i Turkiet eh, i de här tre åren. Men efter det så kanske det blir aktuellt. Det. Spelar han någonting nu i en match? Eh, för tillfället sitter han på läktaren. Eh, de har den här utlänningsregeln. Eh, de får bara ha fem eller sex utlänningar okay. i mm -hmm. matchtruppen. Så han spelade lite efter jul och nyår där. Då startade några matcher. Eh, men nu har han varit på läktaren igen. Så det, men det är, det är ganska tuff konkurrens i det laget också. Jag tror Raul Meireles har suttit på bänken nu i sista matchen också. Okej. Okay. Ja. Ja, nej, men de har ju den här dumma regeln. Det är fyra stycken utlänningar som får spela samtidigt. Eller hur är det? Ja, något sånt. Eh, ja jag Tror man får ha sex i truppen har och fyra av starta eller något sånt där. Ja. Och den ändrade de väl strax efter att Samuel hade gått hit också tror jag. Ja. Det jag... Dels det och sen träna och allt vad det var, var ganska... Ja, jag tror de ändrar regeln till den här säsongen när han kom till Fenerbahce. Eh, och plus att de hade en trupp för Europa-spel som de sen blev uteslutna från. Eh, så oh, de hade, just det, det var en sånt också. Ja, så de hade ju alldeles för mycket spelare också. Eh, mm. Ja, Så det har blivit lite, lite speltid för honom. Men eh, vi får se framtiden. Har du varit nere och kollat någon match eller? Inte nu när han har varit Fenerbahce. Men jag har varit nere tre-fyra gånger innan. Ah. Eh, så jag har sett när han har mött Fenerbahce i alla fall. Ah, okej. Okay. Har han en bra sportkultur eller? Hör, den ska <laughs> vara sådär va? Den är inte så... Nej, <laughs> <här>, den är okej. Okay. Det är, det är lite okay. som Malta där, Florian <laughs> <laughs> <laughs> ah, När vi var i Istanbul BB så de, det var de nog i klass med Malta där, tror jag. Ja, uh -huh. ah, just det. det var det här lilla laget där. Ja, ah, spelade på Olympiastadion som tog 80 000 och de hade 2-3 000 matcher typ. Fan. Och då var det 500 från deras egna. <laughs> alltså de andra kom från andra laget? Ja, ah, typ. Okej. Okay. Det är bara Fenerbahce och Galatasaraysen eller? Ja, mm. ah, typ. Besiktas och Halva Trabsansborg också kanske. Mm. Ja, i Istanbul är ju de tre stora där. Mm. Jag vet inte vad vi ska säga mer. Jag vågar inte ta upp mer grejer här nu. <laughs> Nej, det gör <är> du rätt <laughs> Nej, jag ska Jag tänkte på hur Victor Porelli har kommit nu. Mm. Jag antar att du har sparrat lite mot honom på träningarna. Ja, det är jag Är det en bra spelare? Det är en jätteduktig spelare. En ganska enkel spelare. Han är i boxen när han ska vara där och när man behöver han... Som en mottagare eller så så är han där och knackar tillbaka på pollen på ett och gör det väldigt enkelt för sig. Stor och stark och tuff att möta så det, det är nog en riktigt bra värvning tror jag. Okej, det han kommer göra mål då alltså? Ja, det är därför vi har värvat <skratt> han. <skratt> ja, men det hoppas jag absolut. Jag har inte sett han spelas jättemycket annars men vad jag har hört så är den naturlig målskytt och kanske inte gör de här snygga målen men han står rätt och... Om man så ska knäa innan så gör han det. Mm. Det är skönt ja. att höra. Det är ju roligt det här med nyfri. Alltså, vi, vi tycker ju det här är roligt med de uppflyttade ungdomsspelen och allt sånt. Den lokala förankringen och det, det tycker man är roligt. Men varje gång det blir en värvning så hettar du till lite. Mm. Och jag tror att de sålde lite mer biljetter efter prodel blir klar också. Mm. Absolut. Ja. Jag tänkte på en annan grej faktiskt. Det var med skorna ni har nu. För innan har ni alltid kört Umbro allihopa. Mm. Men nu är det nästan... Alla olika, har ni släppt är det kontraktet eller någonting? Nej, vi har inte det. Vi måste spela i Umbro. Eh... Skiter ni med det då? Alltså? Ah, men nu på förstånden har det varit så i alla fall. Eh... Och i kuppen. Eh... Men jag vet inte, det kommer väl något möte snart med Stefan och, dem, och så får man byta igen. Men mm. eh... ja, nej jag ska inte säga för mycket. Nej. Jag det är fortfarande vår sponsor så vi får göra som han säger. Kör Anders Svensson i Lotto fortfarande? Eller var det nej, bara nej, det där runt Adid ja, Han har ju Adidas nu. Jaha. Han har ju, ju lila Adidas. Ja, Andersson mm. kör lila Adidas nu. Ja. Jag, till... Det, det blev ju en artikel i Aftonbladet när han hade det på landskampen. Ja, jag läste det. Men det var <laughs> mer att han bytte från Umbro till Adidas under matchen också, tror jag. Ja, kanske så. Ja, för det var ju stort för när man tänker på Umbro så tänker man ju på Anders. Det är ju den enda ja. affisnaven de har haft. Ja, men lite så. Ja. Men uh, ja. Men så har de väl haft från engelska landslaget eller? Ja, det har de också haft. Men, men ju, i, inom Sverige så. Ja. Ja. Men Jag tänkte, han körde väl med lotto först? Eller var det den ja. stora grejen i VM 2002 när han sprang sina lottoskor? Och... Ja, men det var ju då när han eh, gled in där på filet-målet, ja. Då fick han ju om vinken där. Så var det ju bara de här gröna lottoskorna. Ja. De har ju bästa marknadsföringen någonsin. För jag har för mig att läst att han rev ju av umbromärket, eller lottomärket när Elfsborg spelade med skor då också hör för mig. För att han inte skulle få marknadsföra lotto istället eller vad. För det gjorde ju slatan när han var sur på Nike. Då tog ju han sprayfärg och så sprutade över Nike. <laughs> Fast han hade avtal med dem bara för att han var sur på dem. <laughs> spelar ju då i ja Men det är inget sånt ni ska göra över och tejpa över umbron. Nej men den där sprayflaskan har kommer kommit fram någon gånger tror jag. <laughs> <laughs> <laughs> uh, nej men det har han gjort. Uh, ja. Nej, som sagt, jag säger <går> jag håller mig ifrån <går> här för här att ni är sura ja, vi på, på sponsorerna eller på skolan. på skor. Då kan vi gå för, från den frågan. I Urkjäl, där kan du spela med Ursättlandslaget. Där kan du spela med Adidas. Ja, det får jag spela i vad jag vill. Ja, Ursätt eller Ursätt allsvenskan, Där har du också varit med nu och de senaste truppen i alla fall, va? Ja, jag har varit med varje samling sedan eh, Ja kan det vara, maj förra året, tror jag. Efter att jag gjort de första allsvenska matcherna där. Mm. Hur e känns det då? Nej, det är jätteroligt. Det har inte varit med i något landslag innan där i något ungdomslandslag. Så att, det är inte ofta att man går direkt in ur så heller. Nej, det är nog ganska få som gjort det. De flesta som är med har ju varit med i nästan alla landslag på vägen. Men det, men det är en dröm som går uppfyllelse och går med, och med i landslaget och drar på sig den gula dressen. Liksom, det är riktigt roligt. Det blir en liten annan nivå där också, antar jag. Ja, nej, det blir det ju inte alls, svenska heller menar ja ja ah, Nej, inte på vårt, eh, alltså på träningen och så kanske, men eh, när vi var ner och Turkiet och Polen och de här, det, det är riktigt starka lag. Eh, de har spelare som är ordinarie i turkiska ligan och grejer, så att, eh, det är bra nivå på det. de motståndare man mäter i alla fall. För du är ju 22 nu, så egentligen är du för gammal också, men du får spela det här kvalet och det här, den här turneringen som har en nu va? Ja, precis. Okej. Okay. Vad är det, är det EM eller VM? EM. EM. Okej. Och det, det är något vi spelar ju också. Ja, det hade varit skitkul att åka ja. på ett eh, mästerskap. Men nu ser det ju ganska tufft ut eh, med tanke på att vi förlorar borta mot Polen och borta mot Grekland. Ja, och det är just det här. Det förlorar man några matcher i så är det väl ganska svårt att ta sig vidare sen. Ja, det är det. Eh, framförallt så har ju Polen och Turkiet och Grekland gått eh, riktigt bra också. Så att, eh, vi behöver ju eh, ta tre poäng i alla matcher. Vi har två matcher kvar. Och så behöver vi lite resultat med oss också. Så att det ser ganska tufft ut. Men chansen finns fortfarande i alla fall. Så vi får försöka ta den. Men då tar du nästan en steg in i Alanslaget istället. Och så får du vara med i ett riktigt V. Förhoppningsvis. Det hade varit något. Du hade kunnat få spela med brorsan där kanske. Ja. Fast det är inte det vi vill. Vi vill ju att Samen ska komma hit. Nej, glömde inte Samen. Han kan det. spela landslaget om han är i Älvsborg. Ja, han är bra. Kanske hans väg tillbaka. Ja, just det. Ja, men det kan ju vara lite så också. Allsvenskan syns ju mer än turkiska ligan. och Speciellt kanske man sitter på läktaren i turkiska ligan också. Men det, det är ju lättare att se en spelare allsvenskan. Om man tänker Tobias Hustén som gick till Kina. Han kan nog inte få så mycket landskan present. Samtidigt så är det väl bara Tobbe och Anders som har kommit med från allsvenskan. Ja. Under längre perioder i alla fall. Ja. Fast turkiska ligan det fungerar bra. Sengi spelar väl i turkiska ligan. Och eh, Durmas. Rwanda Ja. Vilan spelar inte, eller han är skadad nu igen, eller? Isaks han är där också. Ja, ja. ja. Mm. Och Bayrami. Nej, han är, Nej, han är greklar. Greklar, Nej. På är på greklar fan, nu tänkte jag helt fel Just. Det. Man kommer snart hem till Hälsbro tror jag. <laughs> Förhoppningsvis. Eller jag vet inte. Vilket lag vi kommer ha om några år. <laughs> <Ja>. Jäklar. <laughs> Audits och hela inget. Locka i Moskva också. Det är ju tur, vi har inte skickat ut någon försvarare ute i Europa, så det kommer inte hem någon försvarare. Så det var ju platsen gjuten i flera år för <laughs> Ja, men förhoppningsvis så blir jag den försvararen som uh, går ut då. Men, uh, det, det, det vill du? Ja, Europa. det är klart jag vill. Det vill väl uh, alla fotbollsspelare. Mm. Uh, det är klart att det är ett mål att komma ut och testa vingarna lite. Uh, men jag kommer inte hoppa på första bästa, det kommer jag att göra, men... Du har väl förmodligen redan fått någonting? Uh, ja, mina agenter har säkert uh, fått något. och haft några klubbar som är hört sig och kollat läget lite, men... Uh, Inget så konkret i alla fall. Mm. Har du två agenter eller fler? Ja, jag har två. Okej. Okay. Är det vanligt? Då är man ja, helt spelare. Jag vet inte riktigt. Nej, men jag har eh, Jonas Svensson. Mats Svensson's eh, brorsa här i Sverige. Som eh, jag är väldigt nöjd med. Och sen eh, en eh, gubbe, eller man säger. Som eh, bor i Schweiz. Eh, som sköt lite mer eh, utlandsgrejer eh, och eh, lite så. Eh, som också samarbetar med. Så... Nej, det har funkat bra. Men jag vet inte det är så vanligt att man har två faktiskt. Nej, jag har inte in Men jag har fått fem, det jag läste alltså, Johan Larsson och Hulte de här, för de har väl här, Fager är väl advokat eller vad han? De, har de har ju. Men de inte en givare de... plus mörk. mörk. Ja. Så det är väl de två har jag förstått som i alla fall. Ja, de, de jobbar ju i bolag så också. Det är ju det här danska bolaget som har, Kevin hade du Jesper Kristiansen också. Så det är väl så de jobbar nu för tiden då kanske. Mm. Som, som vanligt så inledde vi med en pingesmatch med Sebastian. Det var Joffa som stod för motståndet. Och hur gick matchen? Motstånd vet jag inte om det var men... Chef. <laughs> fan! Aldrig varit så het match här faktiskt. Nej, vi har aldrig haft en sån vinna i Ja, alltså. <laughs> Det var inte direkt så att Bosse stod och skrek <laughs> här ute men... Ja. Nej, jag torskar. Vad blev det till slut? 11-6? Ja, något sånt. Ja. Gav det några poäng där. Ja. <laughs> Då ligger... jag, jag ledde faktiskt. Jag hade det. Jag fick in... Jag hade en jävligt tur för jag hade många nätbollar. Det var många Men det märks ju att de lider en del pingis i det laget också. Då ligger podden under. Vi leder fortfarande 3-2 på 5-2. Vi får med Bosse och så Sebassa nu då. Vi och viran kan inte jag ta på mig. Men då har vi ju våra frågor. Och vi är tillbaka på frågorna som vi hade i första avsnittet tyvärr. Det är inte roligt men jag tror inte att Sebassa har lyssnat. Så jag tror han har lite utmaning här. Vi börja med fråga 1. Vilket datum grundades IFFLspor? Datum? Åh, oh, shit. Uh, det här borde jag kunna Ja. Uh. <laughs> Den här podcasten heter 26 juni. Aha, tackar. 26 juni. <laughs> då får jag säga också. Uh, 1904. Ja, ett halvt ett år då. Ja, Nej, inte fan. <laughs> Vi tar fråga 2. Vem har gjort flest allsvenska matcher för IFFLspor? Uh, uh, uh, uh, Anders. Ingen Nej, Sven Jonasson. Ja, tycker ni Vem har gjort flest allsenska mål för IF Vällingby? Sven Jonasson. Ja, vet inte hur många mål det är då. Nej. Är det en fråga? Nej. 252 mål. Är bonus bara. Ja, det är Vem gjorde första målet på Borås Arena? Mobek Bra. Den har alla klarat titeln. Den är för enkel att få ta bort. <laughs> Vilket år skulle jag skulle gana? 1991. Ja! Oh, snyggt! Den är, bra. den är bra att sätta. Tack. Vart ligger Älvsborg i den allsvenska maraton-tabellen? Oh. Eh. tre, Femma. Ja. Snart tre. Ja, precis. <laughs> <är Eta>. <laughs> Matte Svensson gjorde mål i sin Älvsborgs comeback mot KFF 2005. Vad gjorde han mer? Eh, ja, vad gjorde han mer? Eh, ja, det var då han eh, trampade någon på ryggen eller? Ja. Åh oh, ja. på ryggen. Yes. Eh, vad är Anders Svenssons favoritmat? <laughs> Tacos. <laughs> det har nog heller många haft fel på <laughs> konstigt. Mohbeck och Svensson har alla koll på. Vad är Johan Sjöbergs smeknamn? Captain Blood. Bra. Och så sista, den här är, den har varit lite svår. Vet du hur Lennart Lente Persson är? Ja, det vet jag. Vem är det då? Ja, det är en, en, en av de äldre gulliganerna. Ja. Som har varit med. Han kanske har varit med hela tiden. Ja, det har han nog varit. Alltså från början. Mm. Alla har historier med den här gubben. Ja. <laughs> det, här... ja det verkar vara en skön gubbe. <laughs> jag tänkte på den rinning efter att Anton gjorde sitt mål där. Mm. Tänkte på hur jag ska ner och krama honom där nere efter att ni gick ut från matchen. Nej, Nej, det kanske var annat. Ja. Så, ja. det var inte så roligt, skit i det. Hur många blir det nu då du har räknat, Kim, eller? Det här måste bli roligt. Ja, tre fel. Då fick du ett halvt poäng för första frågan i alla fall. 7-1. Uh. Ja. Det, det, det är väldigt godkänt. bra. Vad har de andra fått då? Bosse fick nog faktiskt nio, va? Ja, det tror Ja, jag, jag kommer inte ihåg det. tror är din tävlingsinstinkt men. är. Ja, men men, men jag, jag tror vi får, alltså det med Sven Jonasson, jag tror vi får liksom ställa lite krav där på att de ja. utbildar sina spelare lite mer. Men det är ju inte så konstigt heller. Hur ofta ser man en bild på Sven Jonasson så? Nej, man står på staty på arenan. Den lite enda som tidigare har. Lite plats visserligen, men det, ja. han finns där. Ja, nej, jag håller med. Fast han borde jag nästan sagt. Ja, du tror jag en på andra. Ja, jag är lite besviken på mig själv. Ja. ja, men det är ändå skönt att du härledde uh, fel svaret till att det var Jonas som där, För det, det är inte alla som har gjort heller, utan de var på Anders Jönsson igen istället. Mm. Men om vi tar uh, favorit, Anders Jönsons favoritmat. Är det tacos på uh, borta resa sånt också? <laughs> Nej, det är det väl inte. ja, uh, hade han fått välja så hade det kanske blivit. <laughs> <laughs> Nej, men det där är nog bara det är ju bara en grej. Re Retan ni honom för det. Man försöker men han tycker det är lika roligt själv nu för tiden alltså. så att uh, han tar inte så upp längre, tillbär. Vi har ett roligt <laughs> koncept nu för inför he he hemmapremiären mot häcken. Eftersom det är en fredag så kommer det bli lite taco-feeling taco där. rolig. Den har ju vänt från något negativt till något positivt. Nu är det ja. väl själva som sjunger om det. Ja precis. Och det är lite så man för också. Ja, men lite så är det väl. Ja. Hela Borås har gjort sin grej nu. Ja, men det har ja. ju blivit. Alla checkar käkat tacos Borås. Det är kul. Ja. Vad har du för favoriträtt? Tänkte du länge på den frågan? <laughs> Sjukt länge faktiskt. Du är lite den frågan. Oh, herregud. Nej, men tacos har väl gått. Absolut. Ja. Så även äh, favoriträtt. Jag, äh, jag mixar gärna väldigt mycket under den veckan. Ja. I mixen då? Eller, <laughs> eller? Nej. Ja, jag slänger i allt. bara. det ja. Nej, det är allt möjligt. På men lagar du mat? Ja, det gör jag. Uh, varje dag egentligen. Ah, okay. Bred smörgåsar och lite på påhållande. Nej, nej, nej. Jag, är, inte jag, jag är grym på lagar. Nej, rodien låg in i lagar. mamma. Ja, exakt. Bor Raudén fortfarande hemma? Nej, han har flyttat hemifrån nu. Så han har en lägenhet va? Ja, men <laughs> kanske, kanske är hemma och, och så Har du kopplat in kylskåpet då? <laughs> ja, jag gjorde det. Han trodde inte det fungerade ett tag där för det fanns ingen mat i det. <laughs> <laughs> Han jag... trodde att du mat i ja, kylskåpet. Jag fick höra det. Vi var på After Work förra veckan och min chef... om borde själv i nio månader ungefär innan han flyttade ihop med sin yeah, tjej eller vad det var då. Eh, och eh, han hade inte kopplat in kylskåpet på de här nio månaderna. Han käkar bara ute. Mm. Så det är av min fråga. ja mm. Det var ju intressant att ta den på roddan då. Ja, det var lite så var jag tänkte. <pandester> Men hur känner du för spel i han Lund? Tror du det blir något av det gäller? Någon annan är Väldigt tveksam. Ja, inte med någon annan brorsa. <cs inté doet> Yo, då, då är <manbies> då de gamla. <man arrivé> Nej, men eh, som jag ser det nu så kommer jag inte flytta tillbaka dit. Alltså Nej. flytta in till stan det är lite skillnader än att bo ute på Wishen där. Mm. Eh, det finns saker att göra här i Borås så eh, man vänjer sig över det. Så jag tror inte jag kommer flytta tillbaka dit, och då tror inte det blir spel där heller. Nej, det kan ju för sig vara svårt att se. Man vet inte när man blir färschad eller någonting heller. Så. Nej, absolut inte. Men jag har svårt att se det just nu. Ja, det är samma här. Ja, jag tänkte på det. När flyttar du tillbaka till Herregungen? Ja, det, det får dröja länge. Ja. Då får vara två och. Alltså, ja. du flyttar dit då? Nej, ja, det vet jag inte. Sara också? Ja, jag vet <laughs> inte, men det är ett ställe att växa upp på. Men du ställer frågan till Sebastian och ställer ja. den till dig. Ja, just Kul. <laughs> Trevligt. Men nu har vi också, vi går tillbaka till premiären på måndag tycker jag. Innan mm. vi flummar iväg för mycket. Tre mm. bussar och guleganerna. Just nu har vi tre bussar. Vi kanske mm. har fyra nu när det sänds. Det vet vi inte heller. Vad märker ni av sånt? Om vi har en buss eller om vi har fem bussar? På matchen, ja. Äh? Ja, det är vi. Det är mer folk. <laughs> det är klart man gör. Det är stor skillnad på om det är en halv halvkortsida full med gulliganer om det är som BP borta typ när det är några bilar som åker upp. Det är klart det är skillnad. Men det är lika uppskattat för det. Men det är klart det blir roligare om det är ju mer gulliganer där är. Mm. Hur är det med vi? då Åker ni dit dagen innan? Eller det är samma dag? Eller? I år ska vi faktiskt åka samma dag. De andra åren har vi åkt dagen innan. Men i år ska vi åka samma dag. Ni, har, ni brukar ha samma ritual inför matcher och sånt annars? Ja, det brukar vi ha. Och Jag tror det var inte så populärt att vi skulle åka samma dag nu bland oss spelare. Så det blir nog inte så mycket åka samma dag resten av sången tror jag inte. Mm, okay. <laughs> Men inte det rätt gött? Då får ni vara hemma en extra dag. Jo, absolut. Men jag tror eh, vissa tycker det är lite jobbigt att sitta i en buss i tre, fyra timmar och ja, så klart. gå ut och prestera sen. Men eh, ja, jag har inga större problem med det. De flesta har nog inga problem med det alls. Men eh, det är lite skönare att vara där dagen innan och mm. kunna förbereda sig precis som man vill. Känner ni träning då? Eller, där uppe, eller alltså på borta bortaplan? Om man åker upp dagen innan? Ja. Nej, vi tränar... Brukar träna eftermiddag här i Borås och så, och så åker vi så kommer vi dit på kvällen och så sover man och så lite möten och deg på rummet innan mm. match. Och då, då sover ni fasta par då antar jag hela säsongen? Eh, ja, eller jag mixar lite ibland men oftast är det samma. Okej, okay. vem, vem sover du med då? Eh, Victor Claes och jag brukar hålla ihop där. Okej. Okay. Får ni det. välja det själva? Nej, det får vi inte. Okej. Okay. Jag säger inte att jag inte hade valt Victor. Också, nej, men nej, nej. Jag bara tänkte för det hade känts mer naturligt om det var en mittback. Liksom. Ja, eller kanske ja, Kevin kanske. eller någonting där bak. Typ. Ja, kanske. Är inte det drömmen annars så så med Kevin? Absolut inte. <laughs> han känns som lagens pajas. Ja, det kan man säga att han är. De, de två danskarna håller ihop där. Mm. Kevin är väl värst kanske. Alltså men de, ja, de håller igång. <laughs> ja, nej, men har sett det på sån här studieelspår på annat, att det är lite, lite liv i de två. <laughs> ja, det kan man säga. Nej, de är roliga. De, Livar upp stämningen eh, riktigt ordentligt i omklädningsrummet. Ja, men stämning överlag är väl lite bättre inför detta året också. Det märks ju när man ser. Vi ser ju på ja, de här klippen. Det, och var, det är ju... var Niklas Hult som har lagt upp någonting va? På Instagram. Ja, precis. Den såg vi också nu. Ja. När ja. ja. ja. Abbas kom in. <laughs> Vad var det för något? <laughs> Nej, Abbas tog fel på tid. Han trodde vi tränade halv elva. Vi tränar tio. Vi skrev det en timma innan träning. Jaha. Så då blir han lite sen och då blir det lite... Krivikassan. Lite typ. böter där. Alla ni får alla får gå in och kolla på Niklas Huls Instagram där på det här videoklippet. Mm. Ja, det var livat. Ja. Är det är det S som pengarna till festen då <laughs> eller vart lägger ni dem? nej, eh, de går till lite allt möjligt. Oh. Stopp. Stopp. <laughs> <laughs> men, nej, men, men de går till allt möjligt. Jag förra året så fick materialen, fick lite av det och så här, man visar uppskattning för de som Alltså vi får ju allt serverat egentligen under det här mm. året. Vi behöver inte göra så mycket. Vi kommer dit och våra kläder är tvättade och allt är upphängt och står rätt. Och alla bollar är pumpade och vi går dit och tränar och sätter oss i akutin och har det bra. <laughs> eh... Nej är lite diviga helt enkelt. <laughs> Nej, det tycker jag inte. Nej. Jag... <laughs> <laughs> har det bara jävligt <laughs> ja, vi har det jävligt bra va? <laughs> Nej, men eh... alltså, det är väl för att vi ska kunna prestera på topp också. Att man får... Eh... Får allt att och man slipper tänka på allt annat. Eh, så är det ju, vi har folk som sköter det åt oss och då visar vi lite uppskattning och de får lite i slutet av säsongen. Mm. Men om vi går tillbaka till första frågan, det är bättre stämning i år eller? Eh, om man jämför med hur det var i slutet av sången eller så, så att, då är det ju mycket, mycket bättre. Mm. Men inför förra säsongen tyckte jag också att det var riktigt bra stämning. Vi var redan mästare och vi hade en bra trupp och det kändes riktigt bra. Mm. Men sen när det gick som det gick och vi förlorade matcher och tog inte de här pengarna vi borde tagit. Så det är klart att stämningen gick ner. Alla ville ju vinna och då, ja, då blir det sämre stämning. Men nu, nu är det riktigt bra stämning och det är ett jäkla go på träningarna. Så att det känns riktigt bra. Men allt det här som hände med Jörgen och sånt var, var det förvånande för det första? När, när Jörgen fick gå? Uh, ja, det kom i alla fall för mig kom det som en chock. Okay. Det är klart att man, man hade kanske trott att efter säsongen kanske det skulle bli något, någon ändring. Men att det kom så man dagen efter match. Man kom dit och skulle cykla lite och köra lite rehab och så får man beskedet. Vi fick det genom tidningarna också, vilket var väldigt olyckligt att han hade fått kicken. Vi hade väl kunnat. Eller hade hoppats på att få det från ledningen innan att att veta hur det var istället för att läsa det i tidningar. Men äh, det var en chock var det. Men äh, ja, som sagt, efter säsongen kanske man hade köpt det lite mer. Men nu blev det ganska bra ändå så att jag... Mm. Ja, det kändes som det gav lite skillnad också. Man, man brukar säga att en, tränar, en tränarbyte ger alltid en kortsiktig effekt. Och det gjorde det, den Den matchen mot Standard Lers var ju fantastisk också på hemmaplan. 2-2. Två två, det var väl den bästa vi hade i Europa Europagruppspelet i alla fall. Och sen... Äh, att de fortsätter med den här tränartrojkan, det är väl ändå ett bevis på att det kändes bra förra året i slutet? Ja, absolut. Så är det. Jag tror det kanske var ett gäng där som var väldigt trötta på Jörgen och hans, hans tänk fotbollstänk. Och jag tror de höjde sig mest kanske av att vi fick en ny tränare. Jag tror vi Alltså jag var ju väldigt nöjd, jag har fått spela ganska mycket under Jürgen så jag är klar att jag, jag har inget ont att säga om honom. Eh. Men jag tror de äldre och vissa andra som var trötta på han kanske höjde sig lite mer och fick lite energi och fick en ny tränare. Så det gjorde nog mer för dem än vad det gjorde för oss andra kanske. Fanns det någon oro att du inte skulle få fortsätta spela med tanke på att du hade slagit in mer eller mindre jag laget Nej. Mm. Alltså, oro, det är klart att bli nytränare, då gäller det att visa för att man ska spela, men eh, samtidigt så hade jag och Claes en bra relation innan och jag visste vad han hade han och han visste vad han hade mig, så att eh, jag var inte jätteorolig, men eh, ja. hade jag blivit petad så hade jag ju fått eh, köpa det och jobba på, men eh, orolig känns det att det var. Är det något som märks nu, jag tänkte på Claes där igen men många av de här yngre spelarna som har haft honom tidigare, liksom du och de som varit med lite längre att han kände till och så pass bra det... vad vill jag komma nu? <laughs> det, känd, det, känd, det känns ändå som att det, det finns några fördelar Glenn har ja. om det väldigt mycket att det skulle vara det är nyttigt med en tränare som har sett dem här i yngre dag i alla fall Men om, man, om, man, om man väl gör en sån här satsning som det gör då är det ju bra att eh, tränaren som är kvar, eller vad man ska säga har sett er när ni var 18-17 år gamla alltså han har ju en bild av er innan där och jag vet inte, Claes har varit i Älvsborg i tre år kanske. Två, tre år innan han blev avlåtsrenare. Mer tror jag. Ja. ja, något sånt. Och det måste ju vara en fördel. Som jag ser det. Ja, det är det väl säkert. Det framförallt för honom. Det är lättare. Han vet vad han får av oss spelare. Sen om det är någon fördel för oss spelare vet jag inte. Men framförallt för honom, det tror jag. Ja, ja, precis. Men det måste ju kännas lite tryggare också att istället kommer en norrman eller någon engelsman här. Ja, det är klart. Man vet ju man vet hur det kommer funka. Man vet vad han vill ha och hur saker och ting ska gå till. Så att, det är en trygghet i sig. Det är klart att det hade kommit in någon annan som man aldrig haft och man vet inte vad han har för filosofi och tänkring i fotboll och så. Så att, ja. det är klart att det är en trygghet i det är. Ja, hur är det på träningarna nu? Sätter Claes ut några korner och så? Eller är det Janne som sköter eller hur? Ja, just för tillfället är det Janne och Peewee som eh, sätter korner. Eh, Claes eh, har ju åkt rullstolar. Han har haft väldigt ont i kroppen eh, under de sista månaderna egentligen. Men eh, han är ju med på träningarna. Men eh, inte in och styr och ställer så mycket som eh, Peewee och Janne kanske men. Vad kallar du, Peter? Peewee. Peewee. Peter Vettergren. Pee kommer du inte ihåg det från Peewee? Pee Nej. När Jörgen Lennarsson ropar efter Peewee. Kommer du inte ihåg det? Nej. Peewee, var är du? Är du på, är du på skithuset? Eller? <skratt> <skratt> <skratt> Vad gjorde han där på torget? Det är det bara du som har hört det här? Det här måste ni ju kolla upp. Har ni missat det? Peewee måste ni ha hört innan. Nej, Nej men jag räknar ja, ut i alla fall. Jag har inte klart att räkna ut vem ja, är. Du, du det Det var är två fråga i alla fall. Ja, men det var för tydliga lite. Jag har faktiskt aldrig hört det. Ja, så det tror jag har varit med länge alltså, Sen Samuel eh... oh, ja. fan. Men Det är klart vi hänger ju inte med Peter Wettig dagen heller Så att det... så var han lite fullare guldet också Så att det är klart, så glömmer man sånt Vad pratar du om? <laughs> det finns bättre i det att komma ihåg än Peewee Kommer <laughs> ihåg allt? Och den kvällen kan det finnas lite bättre saker kanske <laughs> ja Nej men vad tror vi om matchen på måndag nu då? Ska vi dra ett tip? Vill du tippa dig själv? vågare men det blir inga ja, förbud, det är härligt. Så vi spelar kommer, inte om någonting här nej, men Tippa att vi vinner och vi förlorar nu så kommer jag få höra att jag har jinxat upp där <laughs> Bara så ni vet Då kommer jag få höra men. det här i omklädningsrum och grejer och, och ja, Men det är bra Då, då, då, då, då, då ser det till tippa, att inte ja, vi okay, förlorar Jag tror vi vinner i alla fall Det var våga tippa att han har alltså. <laughs> nej, men, ja. <laughs> Jag vet inte, men det var ingen som vann förra veckan 1-0 blev det Ja jag har ingen vann. Nej. Men ska inte vi tippa då? Jo, jo det är klart vi ska. Ja. Men vem vill börja? Då börjar jag med 2-0. För det har jag tar varje gång. 0-2 ja, men jävla... menar jag nu så ja. att inte är. 2-0 är jävligt bra. Jag vet inte fan idag så jag kan inte säga 5-0 igen. Det känns... <laughs> ja, men jag, jag säger 3-0 då. Igen. det, går det förra veckan. Va? Det var det alltså. Ja. är nej till helvete. <här> jag säger också. Nej, tre till helvete, ska du då förtydligade. Hur många mål jag då? Jag tror fan han har gjort två år, i alla fall. Och jag gör ett. Jag... Ja, men du, du kan du kan få de andra där. Tack. Annars hade jag säkert sagt till <här> Johan Larsson med tanke på. <här> Blir hörnen lite bättre så kanske vi kan göra ett mål. Ja. Det är för Vad jävla dåliga de... hörna. Ja. <här> <här> jag har alltid sagt att inte säkert slott så jävla ballonghörner hela tiden. Jag tänkte precis säga att han slår bra henne. Jaha. Men... Nej, men alltså, nej, så dåliga henne har inte. Men eh, det handlar väl mycket om att vi ska löpa rätt in i boxen också. Eh, ibland kan bollen vara riktigt bra men så tycker man att vissa andra ska ta en annan löpning för att öppna upp för sig själv. Mm. Som folk kanske inte gör. Nej. Jag, jag säger ett. Så Efterhört det här om hörnerna då. Ja, <laughs> Ja, det är dåliga löpningar. och nej, jag skulle. Nej, 0, -0 då. Gör du målet eller Ja, jag ska försöka. Ja. Nej, håll jag vi ser att det med om du med? Jag ska vi Jag ska försöka. Jag ska försöka. Jag ska försöka. Jag ska försöka. Jag ska försöka. Jag ska du Jag ska försöka. Jag ska försöka. Tre mål i år. ska ja, Jag ska bra. Bra. Ja, det det försöka. <laughs> eh, vi ska försöka. Jag ska försöka. Jag ska försöka. Jag ska försöka. Jag ska försöka varo en kväll eller? Ja. Ja. du får ta, ah, du ah, tar den förmiddagen också. Det är, <laughs> för oss, det är så för inte på fotbollss. Vi supportar liksom. Ja, <laughs> ah, visst, absolut. Ah, är bra vart. Jag gjorde två förra året tror jag. Så Jag får då... ah, ska förbättra mig. Be nice. Bra ja. mål då. Jag tycker ju tre var lite lågt ändå, men det Nej. Var... <laughs> Nej. Transörebe <laughs> gjorde tre förra året. Där fick jag på det. Och ja, ja, det var många jag. Ja, men då spelar han mittback som ja. som han jo, jo. <laughs> Nej, det har jag sett alltså. Nej, men jag tänkte med på att han spelar kanske 12 matcher under förra året. Sebastian. Ja, men får vi ser. För nu är Kim rädd eller? Ja, ja. <laughs> Nej, så illa så så illa inte. Men Nej, men det börjar bli dags och Det finns minst till fler. Tacka Sebastian. Ja, det tycker jag också. Ja. tack så mycket för att du kom. Det var jävligt trevligt att ha det här. Tack för att du fick komma. <klack> Älskar jag på det. Ja, och så får vi vi säga hej då också. Ja. Hej då. Hej då.